Alhamdulillah Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'eenuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Innahu man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah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 اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فبتقوى الله تدفع الفتن والبلايا والمحن والرزايا وبها تبوء الجنان عاقبه وجزاء ايها المؤمنون عباد الله لا حياة طيبه ولا عيشة مرضيه ولا سعادة ابديه إلا بتحقيق المحبه الا بتحقيق المحبه الكامله لله جل وعلا يقول, يقول الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله بتحقيقها ينال العبد العزة والسعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والاخره wapenzi wa islam katika hotuba ya leo tutazungumzia kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki na pia kumpenda kwa madai ndugu hakuna maisha yalo mazuri Maisha ya ufanisi, maisha ya kufaulu na kufuzu wala yale na utukufu waabadia, wa milele ispokuwa kwa kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ispokuwa kwa kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu, hapo ndipo kuna maisha ya kufaulu, maisha ya kufuzu, maisha ya ufanisi duniani na akhera. Na hakika katika kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumpenda mtumi صلى الله عليه وسلم. Katika kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ni wewe upate kumpenda عليه وسلم. Hakuna namna utasema kuwa unampenda Mwenyezi huku humpendi Mtume الله عليه وسلم. Lazima umpende Mtume صلى الله عليه ili iwe mapenzi yako kwa Mwenyezi Mungu ni ya kweli na imetimia asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fa inna لأجل الله sallallahu alayhi wa sallam inma yuhibbu lajli Allah wa yutaa lajli Allah wa yuttaba lajli Allah kama qala jalla wa ala in kuntum tuhibbuna Allah asema islami, Ibn Taymiyata, Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi yake tunampenda kwa ajili ya Mwenyezi Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam tunampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Tunamtii kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu kama alivyosema Mwenyezi kimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam qal sema watu wako ewe Muhammad ikiwa kweli basi kumpenda munye zingu, subhanahu wa ta'ala kweli kweli kumefungamana na kunifuata mimi fatabi'uni nifuateni jalla wa ala Kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitenganishwi wala haiachanishwi na kumpenda Mtume صلى الله عليه وسلم Kumpenda Mwenyezi kikweli kweli kumefungamanishwa kitu kimoja kumpenda Mwenyezi na Mtume ni kitu kimoja haitenganishwi wala kuwekwa mbali mbali ni kitu kimoja كما ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari kwamba mtume صلى الله عليه وسلم asema thalathun man kuna فيه wajada halawata al-iman wa zakara minha an yakuna Allah wa rasuluhu ahabb ilayhi mimma siwahuma ametaja صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii mambo matatu mambo matatu yanapopatikana ndani ya amepata utamu na ladha ya imani akataja katika mambo hayo matatu awe Mwenyezi na mtume wake wanapendeza kwake yeye mtu huyu kuliko mwingine yoyote manake mtu ampende Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu Alaihi wasallam mapenzi ya juu mapenzi ambayo hayalinganishi na mapenzi mengine yoyote na hapo ndipo tunaona kumpenda Bwana wa viumbe vyote Sayyidul Khalq Mtume صلى الله عليه وسلم bora wa viumbe Kumpenda ambaye bora wa viumbe wote na wa wanadamu na imamu wa mitume ni asili kubwa Namsingi madhubuti katika usuluddin kama ilivyokuja Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema awla min anfusihim. Hakika mtume na tangulizo zaini kuliko waumini naf na nafsi zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ametaja katika aya hii kwa sallallahu alayhi wasallam haki yake ni kubwa zaidi kuliko hata waumini nafsi zao wao wenyewe waseme wanafuoni wa qala alulama waseme wanafuoni wa hadhihi alawiya tatadhammanu an yakuna arrasul sallallahu alayhi wa sallam, ahabu ahab ila alabd min nafsihi huko mtume na mtume kuwa ni kuliko mtu mwenyewe kwa nafsi yake inakusanya kuwa mja awe anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko hata nafsi yake wa alla yakuna lilabd hukm ala nafsihi aslan asiye mtu ana hukmu kwa nafsi yake asiwe mtu ana maoni isipokuwa hukumu ya Mwenyezi na hukumu ya, ya mtume wake awe mwenye kufuata sheria ya mtume sallallahu alayhi wasallam awe anafuata sunna zake hii ndio maana ya kuwa amemtanguliza mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja katika hadithi ya Anas iliyo katika Bukhari na Muslim mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in asema mtume sallallahu alayhi wasallam hatuamini mmoja wenu hatakuwa na imani mimi kuliko nafsi yake hatta akuna ahabba ilayhi mpaka anipende mimi miu waladihi kuliko mtoto wake anipende kuliko mwanawe wa walidihi na kumliko baba yake na wa nasi ajma anipende kuliko na hata watu wote katika ulimwengu huu wapenzi wa tukufu wa Islam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wake ni mwisho mwema yoyote atakempenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa daraja hii basi mwisho wake Mwisho Ma, wa hayo ni khair kubwa na nema ambayo ni ya kudumu atakempenda mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ni muumini atakuwa ametimiza imani yake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa amempokea amem, amem, Mwenyezi Mungu na ametimiza tauhidhi kisawa sawa atakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika janna ambazo ni tukufu janna za neema humo ataishi kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhila na ihsani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekuja katika sahiha al-Bukhari kwamba mtu alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kiama kitasimama lini mata saa kiama kitasimama lini Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza mtu huyu wama a'dadt wama laha umeandalia nini hicho kiyama akasema siku yenda ya kiyama chochote kubwa ila nampenda Mwenyezi na nampenda mtume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia basi wewe utakuwa pamoja na wale unaowapenda na Anas radiyallahu ta'ala anhu sahabi aljaleel akawa anasema mwenye kupokea hadithi hii fa ana uhibbu an basi mimi nampenda mtume sallallahu alayhi wasallam Nampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam nampenda Abu Bakar nampenda Abu Bakar nampenda Umar radiyallahu ta'ala anhum wa arju an akuna ma'ahum na natarajia niwe pamoja na wao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mtu atakuwa pamoja na wale wapenda. wae ni waheri atakuwa nao waheri akiwa ni wa, wakiwa ni wa atakuwa nao wa shari basi mimi nampenda mtume ninampenda Abu Bakr na ninampenda na Umar radiyallahu ta'ala anhu na kuwapenda kwao natarajia mimi kwa kuwapenda wao niwe pamoja na wao hata kama sikufikia wa illa a'mal bimithli a'malihim hata kama sifiki katika matendo yao walioyafanya hata kama sifiki katika daraja ya wema wao waliokuwa nao lakini na wapenda hao natarajia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniweke pamoja nao kwa kuwa ni watu wema na, na wapenda kwa wema wao Asema Al-Hasan Al Alipo katika alipokuisherehesha na katika kuifahamu hadithi hii faman ahabba qauman atakaye watakao mpenda watu yoyote mpenda mtu atafuata athari yake na atakuwa anafuata njia yake mtu huyo walan tulhaq bil abrar hatta tattabi Hautaunganishwa na watu wema mpaka upate njia zao na ufuate mwongozo wao ufuate nji, sunna zao na uwe watusbihu watumsi tumsi wa anta Unaamka ukilala haliakuwa huko katika yao harison an takuna minhum uwe na pupa pamoja nao ufuate njia yao watu hao wata khud tariqatuhum wa in kunta fil amal hata kama una mapungufu katika matendo yako lakini uwapende ujitahidi kuwa na kama wao ujitahidi kuwa kama mahaba yako katika mahaba yao katika nafsi yako. Aibadallah walhubbu wa min a'malil qulub fala min atharihi ala wa amala min buruzi barahini sidqih, wa batina. Hayo ndiyo mapenzi ya kweli ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na atakapokuwa mmoja asema asemakwa, nimempenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, nampenda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi mapenzi tukumbuke ni katika matendo ya nafsi, ni katika mambo yaliyo ndani ya moyo wa mtu. Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mambo yaliyo ndani ya mtu. Na athari yake huonekana dhahiri kwa matendo ya mtu mapenzi hayo hayawi kwamba mtu akadai kwamba anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam Huku haionekani chochote cha kuonyesha kwamba anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam falabuda min dhuhuri athari lazima kudhihirike athari na alama zinazoonyesha ukweli wa mapenzi yako kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yako dhahiri na ndani yako iwe iko wazi katika kumpenda mtumi sallallahu alayhi wasallam famahabbatu almu'min lillahi wa li rasulih sallallahu alayhi wasallam tahmil tahsil ma yuhibbu Allah wa ma yuhibbu rasuluhu waabghadu ma yabghiduhu Allah waabghadu ma yabghiduhu nabiyuna alayhi salatu wa salam kumpende mtume sallallahu alayhi wasallam kikweli kweli alama ya kwanza ya kuwa mtu anampenda mwenye zingu na anampenda mtume kikweli kweli ni kuwa awe ndani ya nafsi yake Anapenda kile anachokipenda Mwenyezi Apende yale ambayo anayapenda Mwenyezi na apende yale anayapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Achukie yale anayachukia Mwenyezi na achukia yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anayachukia. Awe ni mba yuko mbali kutokamana na itikadi potofu na maneno mabaya na vitendo ambavyo ni viovu. Hii itaonyesha wazi mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ni mkweli katika mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima aqida yake, imani yake iwe sawa na imani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matendo yake lazima yawe sawa na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima awe anapenda yale anayoyapenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anfuate katika uchangamfu wake na uzito wake na wepesi wake awe ni mwenye kujichangamsha katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Al-Hasan Al-Basri rah rahmatullahi ta'ala alayhi, asema inna qauman za'amu mahabbata Allah wa rasulihi kumpenda na kumpenda sallallahu alayhi wa akawabia mtihani, akawabia mtihani, kwa ayahi, akawabia, in kuntum Allah fattabi'uni yakupendekum Allah wayaghfil lakum durubakum. Sema ewe Muhammad kuambia umati wako ikiwa yinyi kweli mumpenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi na hii ni alama nyingine ya kuonyesha kwamba mtu anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kweli ni afuate njia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam fuata njia zake mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa kusema sisi tulikuta watu wakiishi watu wakifanya haya tuliaona katika mababu zetu na kadha hawa ni watu walio kuwa ni ma baba wana ihtilafu yao lakini kama wamekhalifu mambo ya mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ya kweli ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni uyafuate mtume uache yale ambayo yanafungamana na hao ambao wamekhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam Katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumuadhimisha na kumtukuza na kumpa heshima kulingana na daraja yake kama alivyo tufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam yeye yeah, yeah. ni abdullahi wa rasuluhu ni mja wa Mwenyezi Mungu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na, na na mja wake maana yake mtume wake mwanadamu yeye yeah, yeah, akona risala ndio ilomfadhilisha akawa juu ya watu wote amepelek amependezewa na Mwenyezi Mungu kuwa ni mtume wake lakini vile vile kumuinua ukamtoa katika sifa ya wanadamu yeye ni rasulullah ni mwanadamu kama sisi yeye si mungu wala hana sifa ya ungu kwa hivyo wewe kufika daraja kuwa unasema nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ukawa umempandisha umemtoa katika daraja yake ukampandisha ukampa haki zisizokuwa zake ukamfanyia tawasuli, ukaenda kuomba katika kaburi lake ukaenda wewe kumuomba mtume sallallahu wa wasallam moja kwa moja wewe umefanya mukhalafa umehalifu katika itikadi yako kwa kuwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam Hakutufundisha wala si katika dini yake wala katika sharia yake kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ufanye aliyofanya umwabudu Mwenyezi kwa njia ya mtume mtume hakutufundisha kumwabudu yeye kama alivyosema latathruni kama atharat al-nasara Isa ibn Maryam musini na mimi daraja, za, daraja yangu kuliko kama walivyofanya manasara wakamuinua Isa alayhi salam wakamuinua daraja zao daraja yake wakamfanya Mungu kama mnavyojua ndugu zanguni hakika ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni usiwe ni mwenye kukhalifu jambo hili au kumuinua mtume sallallahu alaihi wasallam kupita hiyo daraja yake aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa lil jami'i al mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur wa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 watakullahu alladhi tasaeluna bihi wal irham innallaha kana alaykum raqiba na katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni umtaje kwa maneno yako na kalamu yako kila anapotajwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam upate kunfalia kama ilivyokuja katika hadithi kwamba siku bora katika masiku yenu. ni siku ya Ijumaa ni kidhirisheni sala kunisalia sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam vile vile katika kumwheshimu na, ku, na katika kumpenda Mtume صلى الله عليه وسلم ni kuwapenda masahaba zake na kuwa ku, vile wake zake na watu wake wa, wa nyumbani kwake kuwaheshimu na kuwaweke kuwa katika safu yao na daraja yao ndugu zanguni na hakika katika sababu za balaa na matatizo baina ya watu ni watu kuwa wanakwenda kinyume na njia hii inawapelekea kuingia katika fitna mbalimbali mbali, na matatizo na kuwa mbali na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kukhalifu kwao njia ya, ya sawasawa ya kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم Utawaona watu wanadai kuwa sisi tunampenda mtumi صلى الله عليه وسلم huku wakikhalifu amri yake wakifuata njia ambayo si yake wakamsifu kwa daraja kwa, kwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa wamekosea wamekengeuka na ukaacha njia ya Mtume صلى الله عليه wa ukawaona watu wengine wakidai kwamba wanampenda mtumi صلى الله عليه وسلم huku wamefuta njia zisizokuwa njia yake wakafuata manhaji zisizokuwa manhaji yake wala mwongozo alioongoza mtumi صلى الله عليه وسلم wakaweka makundi ya kishaitani ambazo haziungani na Uislamu katika chochote Utawakuta watu wakiinua bendera mbalimbali mbali. sisi ni kadha sisi ni kadha wote wakisema sisi ni katika waislamu Fuateni sisi shikeni njia yetu haliakuwa wanakhalifu njia ya mtume sallallahu wa wasallam wakaanza waka mahizbiyati ambazo zina khalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam utaona wengine wanadai kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam Huku wakizua bidaa wakileta uzushi wakileta mambo ambayo mtume hakufanya masahaba zake wakufanya wema wote wale hawakufanya wakufanya hawana huja yoyote katika Qur'ani hakuna aya wala hadithi wakafanya mambo ambazo hazipo katika sharia wakashirakea maulidi wakashirakea mambo mengine ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyaacha wala hayana dalili yoyote katika dini hii wakawa ni wenye kusherekea Lailatul Israa wal miraj. wakawa ni wenye kusherekea Al, al maulit. wakasherekea kuingia kwa mwaka mpya na idi zinginezo nyingi ambazo haziko kwa Uislamu katika chochote mpaka na leo toaona watu wakitumiana barua za kupongezana katika siku ya Jumwa ambayo haina asli Naam ni siku kubwa ni siku ambayo kwamba ni nisharif ni siku ambayo kwamba lao mtu a, itatengenea siku yake juma yake basi amepata kupata nuru ya wiki mzima, lakini hatukuambiwa hayo wala haikuthibiti hayo kwa nini usisimame pale waliposimama wale waliotangulia kwa nini usifanye yale waliofanya hao wale watangulia kwa nini usiseme kama maneno yao uache kuleta maneno ambayo kwamba ni falsafa kwa nini usiiache kufanya mambo ambayo kwamba hayana asli ndugu zangu ni hadha alhabib ma alhababi qad hadaru qad hadara wa samaha jada wanasema wanapohudhuria katika, katika mikutano yao wakisema katika huyu ni ni rasul amihudhuria katika mkutano wetu hapa wanasema maneno ambayo kwamba ni ya kufru wakisema kwamba wasama halkul mtume amemmsamea kila mmoja hapa itikadi nani mwenye kusamehe ni Allah subhanahu wa ta'ala rasul ni rasulullah amepatiwa wahi ni bora wa viumbe wote ni sayidu bani adam lakini si Mwenyezi Mungu wala hana nguvu ya kumسامia yoyote mtu Musesallallahu alayhi wasallam kwa nini uombe msamaha kutoka kwake hayo yote na mambo mengineyo yanasababisha watu kutoka katika njia ambayo ni ya sawasawa kwa hivyo ndugu zanguni, ni juu yetu sisi kujua kuwa rasilimali ya kikweli kweli ni kumpenda Mwenyezi Mungu kikamilifu utapata ya maisha ya mabora duniani na kesho akhera na katika kumpenda Mwenyezi Mungu mkufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila kubwa na dogo imani yako iwe ni imani ya Mtume na ndiyo sababu tukaambiwa wa antu tahtadu mkimtii yeye mtaongoka Mkifuata njia yake mtaongoka taraktukumal al muhajja albayda ni katika dini nyeupe dini safi rahisi la yazighu anha illa halik hapotei katika dini hiyo isipokuwa alioangamia alioandikiwa uangamivu ndugu siku ya kiyama hadithi hii itasimama mizani itasimama mizani inama aamalu binniyat hakika matendo yataangaliwa kulingamana na nia ikiwa umefanya kwa ajili ya si kwa Mwenyezi Mungu ya matendo yako kwa kuwa manake ni shirki na kujionyesha na kutaka na pia vilevile mizani itakayowekwa ni kwamba manami la amala laysa alayhi amruna fa huwa Atakayetenda matendo ambayo hayakufundishwa na Mtume wala hayako katika dini atarekishwa mwenyewe mizani hiyo itawekwa Sala yako ichukuliwe ni sawa na Mtume matendo yako yote tasbihi zako na ibada zako zote ziwekwe pale kwa hivyo tumuombeeni Mwenyezi Mungu aniogufirie mimi na nyinyi atuwezeshe sote kuwa ni wenye kufuata njia yake Mtume sallallahu wa sallam ala sallu wasallimu ala nabiyikum kama amara bidhalika al-maula al-latif al-khabir qala amira ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا ووالدينا وارحمنا رحيمين اللهم حبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسره وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك قريب مجيب دعوات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وَإِذَا إِذَا الْقُرْبَةَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ الْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ تذكرون تَذَكَّرُونَ الله اللَّهِ والله وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَمِنَ إِلَى السلام.